Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin Xhallaluhu. Ata e falenderojmë për këtë fat dhe udhëzim, ne kërkojmë salavat dhe selam në prishmendjet më të plota, të pandërprerë mbi pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij ti dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndurojë Zoti do të vazhdojmë në ciklin që kemi hapur, ç'të flasim mbi punën e zemrës veprat, adhurimet e zemrës e që janë shikimi dhe vendi ku shikonë Zotë Jon, Surkhanahu vëtjala veprat e zemrës dhe punët e zemrës janë realiteti i vërtet ajo që ka tje shef të kënjërzit prej veprave të jashtëme është svidi jo që ka shef dhe që ka reflekton dhe pasqeron për para vetës ndërsa nëse i shvesh njërzin nga trupat e tërë por përfitojë në këtë mënyrë, nëse ti ke zhvesh njerëz nga trupat e tyre e që do të ngelnin shpirtat e tyre, zemrat e tyre, ajo që ka këto shpirtra, ajo është realiteti i njerëzve. Andaj njeriu mund të pretendojë dhe mëton e kështu me radh gjitha të nglloja, mirpër Allahu xhele xhelalul nuk e trajton njeriu pos nga zemra dhe në jetën e vet. Andaj sa më shumë që njeriu punon me zemrën e vet, me njerin e vet, me brendinë e vet, Aqë më i lartë është Allahu Subhanehu, Subhanehu e tjale Andaj, <coughs> Allahu Gjele Gjelalo ka caktuar veprat të jashtme Të cilat janë, si një loj, uh, reflektimit të bërën shmës E shper shherë nuk e tregon të, të tërën Shper shherë nuk e tregon të, të tërën Nga se njeriur shper shherë në vizme me interes të jashtëm Pra edhe bën veprat të mira për interes të tërën interesat të caktuar të kësaj dhunjaje, derisa Allahu xhela xjelalu nuk pranon prej robit deri sa të burojë vepra e mira nga zemra dhe sinqeriteti i tij. Andaj e zgjedhëm veprën e parë të zemrës, sinqeritetin, ajo që quhet në gjuhën e shariatit ikhlasi, edhe e, ajo që quhet pastërtia e njoësimit, pastërtia e njerëzit, pastërtia e e sinimit. Sinqeriteti, të ndërorojë Matli është gjëja më e rëndësishme në këtë jetë që ka mundsi besimtarë me punën e ta. Nëse nuk je i sinqert, pa i bën kohë me Xhoxhiun mos u lodh. Edhe ibn Xhoxhiu tha, nëse nuk je i sinqert, koch ka lodhës. E i sinqertin nuk lodhët. Kjo është në kët paralele. I sinqertin nuk lodhët e ai që nuk është i sinqert nuk ka nevojë me u lodh. Pse nuk ka nevojë me u lodh? Ngase nuk i panohet. Ktu nuk është përsellim buqfalisht pia alagën porgërmë, por mos u lalo pa kuptimin, drejtoju nëmbrëndshëm nga se nuk do bën dobi te Zoti të bareke, të bareke o tiala. Andaj përmendëm diçkan nga jera çka kanë të bojnë me sinqeritetin, përmendëm shkallat e sinqeritetit, para kësaj përmendëm definicionin se çka është sinqeriteti dhe çka synohet në sheriah me sinqeritet, dhe tani kemi ngel pas përmendjes së rëndësishës, çë të ndalim me rezultatet dhe me përfundimet dhe me frytet e sinqeritetit. Çka nëse njeriu është i sinqertë? Çka nëse njeriu ka sinqeritet? Çfarë fiton? Nëse njeriu është i lidhë me fitime, çfarë çfarë arrije në dunja edhe në ahiret? Për mandenë në çeratën e kaluar se i sinqerti apo sinqeriteti është baza e kabulit të Allahut. Për Zotin nuk e pranon pos sinqeritetit. Zoti nuk e pranon pos sinqeritetin dhe shpirti i frimit me Zotin dhe tesha dhe petku dhe veshja e dhe voçmëris pra sinceriteti është ky ta fronte Zotin dhe ban kabull edhe kjo është ketë edhe qka e synon e, robi prej dhe voçmëris në këtë dunja e dyta është se të sinceritet dhe ajtë cili ka sinceritet Zotin i jep pranim në tokë që i bie se i sinceriti është i dashur të kënjërzit, është i pranuar të njërzit është i respektuar të kënjërzit Dhe këtë e përmendëm në legjeratën e kaluar nga fjalët e i bëmkajim e gjëzije, ku thase është sënet i Allahut në tokë që zotë i onë të barek e vëtëala të je për respekt dhe ndërë një riju të, të sinqirë. Dhe të kjo ndalëm në legjeratën e kaluar së të i përmenë me lejnë Allahut të barek e vëtëala, frytet e tjera. E, të regon ibnus Semmak nga dherri, i cili të regon nga baba i ti Umar, Ibnu dherë, nuk është e bodherri është njëre për djetarëve të muslimanëve I ka thënë babës të ti Omar Ibnu dherri I ka thënë Ka thënë o baba jemë Ka thënë qka është puna e mutë të kelliminve Të cilët njën me isorin islame si njohës të filozofis Të cilët emsojnë islamin në përmjet kelamin dhe asa ishka quët mësimi, akajdit në përmjet regullave të Logikës. I ka thonë këto njërës kur flasin, pëse është puna me ta asë një njëri nuk qarën. Pëse këto kur flasin për islam, kërkush nuk kanë, kërkush nuk e merë me emocion, kërkush nuk shfaqë në loj dëshuria po dhe mshuria e kësë mëra. Ka thonë dhe kur flet të jo baba jem, ka thonë une e dëgjoj të qarën e njërzme nga të gjitha anët. I ka thonë Omar ibn dhe rri, Allah e më shirov, ka thonë obi rri jemë nuk është ajo e cila pagohet me parë me kajt, sikur asaj e cila i ka dek fëmia. Prandaj se i marrim di gra, një ana si ka dek fëmia, nana i ka dek fëmia. Ajo çish kanë? Është kanëvojë të them, ka dalë tash, emocionohu pak më shumë. Ja, ajo është natyrshëm i vjen e çara e vjen dëmshuria këso më rad. Dhe se nëse një anas, për shembull, i jepën parë, atë i thonë kaj për çhet punë. Kaj se filan dika dik djali Ajo sa do që me kajt Njerëz dhe shojnë se kjo nuk ka të ju dhim Sepse është tuk kajt me pare Ane ka thonë Amar Ibnu Dherri Ka thonë nuk ka njësoj Asaj që i ka dik djali Me asaj të cilën i e ndonë Parët për me kajt Edhe në islamu dhe zërë Nuk është, është njësoj a i cili Nuk është a i cili Pim brendie ka fen Pim brendie ka sigeritetin Pim brendie ka raportin me Zotin Gjale Xhelal dhe ai cili shtirrat. Vajshit, ka dallim mes atij i cili është i lidhur me Zotin dhe atij i cili donë më ju kallëzu njerëzve so i lidh me Zotin. Ai disa dallojm? A e di sa nga dukën? Për shembull, në njëri donë më ju kallëzu njerëzve so është i lidh me Zotin. Edhe njëri është i lidh me Zotin. Dukën nga tangat, dukën se nisojan dupo. Hamatullah janë shumë lar. Shenjë janë të ju kallëdosh njerëzve më ju kallëzu është i lidh me Zotin. Këto që tirosh ti lidh me Zotin. Alona mundsof që me qenë pri atyre sët Janë të lidhur me Zotin E jo pri atyre sët dojnë mi u kazut të tjere Që janë të lidhur me Zotin Të bareke Të bareke Vë tjera Adaj Kjo është fryti që e përmundo në ligeratën e E kaluar Fryti të rejtë Që sjelë sinceriteti është se sinceriteti është rruga drejt dëshuris Ta Allahu Gjellegjellu Ndihme së Zotit Dhe kujdeset të, të, të ti Thotë zhoti jonë të barek jo vëtërë në sërën e fethë, ajetit të të të më dhjetë. Lëkad radhi Allahu anil muëminina idhjubaj i unëka tahtë shëgërati, fa alime ma fi kulubihim, fa anzales sëkinat e alejhim, wa athabahum fethan qariba. Thotë Allahu të barek jo vëtërë, Allahu është i knaqërë me besimtarët të cilët, ta jepnin ty besën nën hien e pëjmës. Kërë jam lejën në? Mërveqën e hudejbjes, janë mërë të pema, të një peme të aktuar, dhe ja kanë dhanë besën për nga mberit a.s. që do të vdesin dheri i fundit nëse vjen puna me emrojt për nga mberit s.a.ll. Dhe të Allahu gjelluala, Allahu ishtë i knasë me këta beskimtar të cilët të dhanë ty besën. Të cilët të dhanë ty, të, të dhanë ty besën. Fëalli me ma fi kulubihim. O, shumë interesant, për cilën vëzën me, me Kur'an. Surat Feth, a To të zotë i onë të bare kjo e tjara Fe alime ma fi kulubihim Allahu e diti që ka ka në zemët e tëre Allahu e diti që ka ka në zemët e tëre Gëse dhe munafikat ja ka ndanë besën Për nga më verit a.s.s.s. Po shka zbitë për munafikat Radhi Allahu anhum Allahu i knash me tapë se? se Allahu e din që ka në zemët e tina Ma dje si kur që të transmitohet në histori Se Abdulla i një ubej i një seluli I cilë ka qen koka e hipokritave, munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, çdo jumë, kur e salat, gjuma, ka krye pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam jumajën, ju ka thënë njerëzve, o ju njerëz, ju ka ndëru Zoti me kët pejgamber. Nimon e kët pejgamber. E kjo zot, ti me një i kta thon, ja çike atë ka fënë ja kush. Çdo jumë gatë ka thon nimon e kët pejgamber. Allahu e ka ndëru me kët pejgamber. Apo sikur të ka thënë Allahu ja sura al-munafiqun. Idhja el munafikune Kur të ardhën të i munafikë Dhe than Nesh edu In në kele Rasullullah Dëshmojmë se ti i dërguar i Allahu Qëka i tha Allahu Wallahu alam, Allahu e din sa i dërguar i Allahu Wallahu e shedu Enel munafikine këthibun Por Allahu dëshmojmë Se munafikat janë rënçaka A përshme para më duve zërë Kanar i kanë thëllën pengamërit a.s. Dëshmojmë se je i dërguar i Allahot. Fundja mesajit për njësë amë cili ka qenë që ki, por s'ka buru për këto. Andaj Allah dëlen, e ditja, din që ha pengamërit. Allah e din, s'ho pengamërit. Po ti s'ta pranon, se ti të rrejt. Andaj, thëdë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu i kënash kur të dhën besën, se e diti që ka në zemrat e tëre. Dhe venire, dhe enzele sekine të alejim, Uazbriti Allahu qëtsin atyre Uazbriti Allahu qëtsin atyre Uazbriti Allahu qëtsin atyre Uazbriti Allahu qëtsin atyre Dhe Allahu i shpërbliti Si shpërblim prej ti Qëllirimin e afer Që u shliru me kja Pas marveshjës e hudejbjes Andoj shikole bëzër Allahu qëllë gjelalu Shpërblimin dhe qëtsin E ka ndërtuar Mbi njohen e ti pra, Mbi njohen e Zotit Par sinceritetin e zemrave të të tëre dhe sa kemi thalë dhe zërë gjithmonë këmë përmen këtë regull se që ka përmen që e khullus avut e mjen nga imam shafiu dhe tjenë nga uh, muslimane djetarët e muslimane se gjikimi indërtuar në bëjnë një cilësi shtohet dhe paksohet varsin nga jo cilësia edhe njerë këmë përmen këtë regull shpesh gjikimi në bëjnë një cilësi vartë nga doza e cilësis edhe këtë gjikimi Po shemur Allahu gjathat Inna Allahe me asabirin as Wallahu juhebbul muhsinin Allahu është me durimtarët Allahu i dënë bëmilsit Tani vini re Allahu është me durimtarët Allahu i përkra med, Ajo me to Tani tek njeri ju Sa ka dos të sabrit I vjen cilësia e përkrajes I e këtë sabri I e këtë Andaj Allah nuk ka thonë Allah jama filan Mi ka thonë me sabërlit Sa ki sabër qaq Sa ki sabër qaq është zotin me ti Allah hu i donë bëmirësi Sa ko bëmirësi A që donë Zotin jonë të bare ke vëtjara Njeri ju Në da kjo është regull e, e, e, njohur Në fjallet e djetarve se Kur diçka është e gjikuar me një cilësi Qaq cilësi sa ka Përqenjë më dhe zot Pa e boj me përqingje Allah hështë me durimtarët Nëse e dajmë Nëse njëri ka vesh një përqinë sabër Qka thënemi, Allah është në qatë dozë me ta Qash, një përqinë Sa e qaqa sabërlit Sa Allah ka thënë është me sabërlit E nëse është, përshemi më të azojnë adiku që ka 90% sabër Kushtimisht Allah është në qatë dozë me ta Pse, sepse e ka plëcu cilësin Më të cilësin Allah ka thënë është me këta Allah e ka ndërtu gjykimin mbi cilësin Andaj këtu lezer, Ka arzë gjykimi i knatsisë të zotit Me qka Fe alime ma fi kulubihim Allahve din që ka në zemët e tëre Andëvezer, sahafët e pengamberit Alehi salatu e selam Kanë fituar të zotit jonë Të bare ke vëtjara Me qëfar e vezer Me atës se Allahve ka di që ka në zemët e tëre Andëvezer Tash, ne e kemi përmejnë këta na, na falmi nisoj se si jo është falë pengamberit Nisoj A do me pas me bingje, pa parëshish dalimeve në medhebe, a jo në një një tërsi farmi njësoj. Një një tërsi farmi njësoj. A po, tash a i qënë dur tërte vesht, a i qënë dur tërte të, të kratë, a jo mesele e, polimizume, a i, i nëndur të kërtiz, a po në më kërtiz, nuk ka me nënësi, o lezër. Se në kemi pa shumë njerëzi që t'hipin qaf me t'i pa të spetë dorë, a më kuja shofin armikut armën dorë në folin hëqë. Kur ju shohim mi të vëto vrar me ata që lë ka marr armën dorë a s'ban me vol. Ati më ti pa të spindor dhe a çka kanë bogi. Jo, folja ti na çka atë vrafmë mësum kaza mua, a më pa të spi ajo. Po kjo është temë tjetër. Mirë, po me këtë dallim atë na falni nisoj, si pejgamberi selam, si sahabët, si Abu Bekri, si Omer, si Osmani, si Ali, Usi, mamë të muslimanëve. Po pse nuk jemi si ta O Zot? Pse nuk na animon Zoti si ta? Von. Na O Zot. Çat sabah, çka ka fal pe nga sa dy recat, çat sabah, çat e falmi na. Një, një me çat Kur'an. Po pse na nuk ndihmohemi nga Allahu sigurisht ata? Po e jashtëm, doan, na realizum të jashtëm, çka met? Embranjmja. A nose, shumë kanë sin njerëzit sot me punu me e tëre, sepse të zemra nuk e të tyre, sepse vlera janë të zemrës, nuk është e jashtme. Sot kanë njerëzit ishat të thithën sunetën e pejgamberit aleyhis salam. A të do të qekhullu ishamu të e mje Sa njerëz i thyrë në sonetje në mesram Ndërko që bajnë zulum Ndërko që bajnë zulum Dhe e teprojnë Për në mesram, ka të regu se Allahu gjelojnë nuk e do të teprimin abdes Në qekhull Abdes i mirët Me një herë, me dy herë, me tre herë Nëse njerë i mërë me kajsë katër herë Nëse më ka do në kjo për kuf, kalimit kufive Nëse mi mor abdes Kater herë, pes herë o teprim her, her, Ki kalu kufit Po para mendohë dhe para mendohë njërëzit që ka e të projë Së ha e të projë në dhe Zot Andaj uh, Ajo që uh, i bërë i sahabët e pengamën e sëram që të marrin Rizalohu në Zotit Gjellaluhu Ishte Ajo që ka Zotit e dinte në zemrat Në zemrat e të tëre Andaj Ka të rësutu imam Në nësë i unë nga hadithi së hadivni vë qasit Se ka të gjuar pengamën e a.sëram Dhe këtë thënë hadith Inna ma yansurullah hadihi al-umma bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Ka tha Peygamberi alayhi salatu wassalam. Legjë ati bazën e kanë Sahih Buhari, ka tha alayhi salatu wassalam mir po citati është në uh, Sunnen e Nasa'i. Ka tha alayhi salatu wassalam Allahu indihmon kët ummë. Me çfarë do jetë? Zakonisht ne kemi kemi pritme me të fortën e turrë. Ka thënë a.s. Allahu e ndihmon këtë umet me doptin e këti omejtit Me të zaiftin e këti omejtit Me lutjen e të zaiftit Me namazin e të zaiftit Edhe me sinceritetin e të zaiftit Këta ja u ka thënë dhe zërpengamë së në amë sahabë Dhe kër kanë shkun luft, ju shkoni luft Ama luftën e fitoni me këtë doajn e këti doptit Sepse Allahu e ndihmon robin në bastë të Ma doptive për atënve E pse vëzën ma doptive Nga se ka përmenë që e këllusamut e mije Nga se i dopti lutë të tërsisht Me me, me tërtë qenjën e ti Të s'ka kur gja e se, Që s'ka? S'ka kur gja A në dhe zërë dhe kjo keq ka përndonë dhënja është një alamet në gjithë dhimjen dhe Shkatrimin që e mojnë ata njerës Ndaj musliman dhe besimtarve Kur aty rësë ju kanë vetë pësallahu Atër e zbitë dhima allahu gjelë sado qe filozofojt ata tjetrat por kjo nuk e nuk i shkarkon muslimanin nga detyrat e tjera dhe punet e tjera dhe Allahu xhe l xhelalu do ti sprova dhe teston te gjith muslimanet Allahu na mundson qe ta jemi prete sinqerte dhe prete devotshme ne ne Zotin ton te bareke te bareke otiala andaj shigolazor e tre etap e fryteve esht q ai icili ka sinqerite kjo e qon me dash Allahu kjo e qon Allahu me dash ta me perkrahta dhe mu kujdes dhe më kujdes për për ta. E katërta. Sinqeriteti dhe Zot e shton veprën dhe e madhnon atë. Sinqeriteti dhe marrima këta, e çe kemi çdo liderat që ndoshta dikujt i ik, dikush të von, diku po që ta ngulitim. Kur flasim për veprat e zemrës, marrima çdo veprë që kanë më vonë zemrës. Vepra në jashtëme e supozojmë që o oh, O nuk kemi të folmë për njëri që sfalet, ai falet. falet. E apshat, a jalon banhaj, jep sadaka, mundon, veprën e ka. Nuk kemi të folmë për njëri që s'ka vepra, po në njëri i cili kë ligjërat dhe këto ligjërata nuk vlen për njerëzit që as punojnë. Ato që i kanë zemrat e bardha, ato mos i kanë zemrat e bardha, ne tremet me me, me, me ato të bardha. Ne a duhet për këto që i kanë për lime, si na, që mundosh me vetoni veprën. Ato që i kanë bardha i dini ku e kanë vendin. Tani repra, oh, vepra o, vepra osht. Çishmë shpotukura kena veprën. Tani vijn veprat e zemrës. Kto i opin efekt ksoj. As unë gjej efekt, no kaumun siozë, nuk e diim pse vejëri mufal. As nuk e diim se vjen ligerat. Nuk e diim kujt kujt e di çfarë qëllimi ka teatri. Kurr nuk mund të shpëdit. As pse ka armufal, Abdullah ibn Ubay bin Seluli oshtal me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Koka e munafikave. Koka e E muna fikave Për së fara që jo lezër Nga se Ai ka dash me bind përën samë se jam me ti Këtë dunja Se ka pas që është në zotë i gjelëja Gajlës Nuk u shmir me Allahun subharehu Subharehu Anëlezer, khlasi, e tjara Anë lezër I klasi Sinjëriteti Eshton veprën e pakt Dhe të doptën prej veprës E rritë shumë Nga se Allahu gjelëja i e bërëqet Dhe ja lartëson veprën njëri jut Në bastë sinjëriteti që, që e ka تصدقني امام بخاري و امام مسلم قال ابي هريره رضي الله عنه said قال رسول بيغمه عليه الصلاه والسلام ذكر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيبه الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمره فترب في كف الرحمن حتى اعظم حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله ka thane Ali sadiku selam nuk e japni dikush ni sadaka prej pasuris se pastër por jo gjithkuen po, e ka fitu po pastër e ka fitu dhe është halal e pastër e Allahu nuk e pranon të. pas të pastër pun. Pastaj ka thonë vetëm se Allahu e merr me të djathën e vet subhanahu wa taala edenash një veç një kokër hurme A mundë valla zot me parlamentu. Kta po ja mësam, pse e ka prur nikokor hurme, çtat ta, ta portretizoje sa pak bëhet fjalë e kubrrin kjo. Nikokor hurme. Dikush jamuaj me parlamentu me trokin det, dhe më dhan bojëron kët kokor hurme hasadaka. S'u bëzimisht tek çmikej. Eksmi jeta. Ti vesh kam lodh dhe mu çuën në pin sallon me ardh, s'pagoe kjo hurme. Kështu, mirë po bëjmësam çfarë dha. Edhe nëse oni kokor hurme, ja ka dhënë kokor hurme. Tolbe penga me selam, ajo rritet në dorën e Zotit. E rrit Allahu xhelle, xhelle jlalu, deri sa bëhet më ma e madhe se kotra. Mos vetë që kush i rrit të voglat, kush i rrit gjarrat e vogla, kush na ka banuar me pi pik pi një pik pik ujë, kush të ka rrit ti 2 metra. Ne di kur ku ka qend 2 metra, çfarë para para pavarësisht. Mirë, kush ka rrit vetëm një pik ujë kam. Kush e rrit fort dhe çetin mbaçe, shkon dilli ujë dilli ujë ku ta xhesh, ajo ka është mbush me, me frite Pi qka i dole zëtë, qa ke bati Allah e ka rritë, shtë është zotë i rritë Një fare gjundikush Amo është e pastët Allah e pranon e kër e pranon zotë i e rritë Kër e pranon zotë i e rritë E ka mundësi mja gjujt oceanin mërmerit Edhe veç shkon oceanin huqë Edhe kur që hiqë Komplet oceanin mja gjujt mërmer Nuk e pranon E qën huqë kitë oceanin Se dërsa një pikë ujë Në tokë pjellore E rritë pëmën mela, Selan, Një kokër hurme Rritët deri sa bëhet Ma e ma dhe se kodra Sikur që njëri prejuve E rritë lullën në vetë Edhe pëmën në vetë Pema dhe zërën e mave Bujku e ka nuk një kokër dvogëll Një me gjethet dvogëll Një furime ma dhe e merë Ama kur të rritët, kur të rritët Bëhet e fortë, pas taj bëhet Ajo mbrojtë se përket Bëhet hije, përket Për shfar asyje? Gase e ka zhvillu E ka, e ka, e ka rrit Qka e rritë të vëzër kjo Qka e ban këta E rritë sinceriteti Anët i ishevë të vëzër shumë për njerëzve I bëjnë disa prej vejprave Ato në syte disa të tjerëve Që e logaritin vetën që i bëjnë punë të shumë ta Do të ki kur gjo sa të bo Kur gjo nuk ka të bo Dhe njerëzët vëzën janë mësumi në në qmu vejpra të njerëzve Do të kur gjo sa të bo Dhe në në qmimi vej pra është tërthor azi lavdrat të si po të të të si e vetës. Sa harxiti i thiu, po kish ka du boll? Ça do boki? Ju dëni shto volën. Kur gjafes atë vot. Do shodi gjemë shumë për njerëz, sidomos që, për shembull, kemi informën në shpër. Atë që është kjo për padresis, që ti dje me hin islam, ditë tramuj me hin islam, apo dy tre vjet me hin islam, edhe më i kallzu donjaën se kis puban kur gjonga, ai s'puban kur gjonga, kam me islam. Ka dole, ka dole se më u ngatru ndreq se diçka më boti. Më fal 44 apo 5 mu u tu nuk e di çka me bë, munon ummetin e muhamedsan me drejtua. Do duhet njeriu me e moshyrur pozicionin e vet, me e moshyrur kadrin e vet. Sikur që ka thënë Umar ibn Abdul Azizi, kur e ka pasur po ditë pite ditëve të u lasdhru dhe të u llastonë djalin e vet. Umar ibn Abdul Aziz vezëron mbret musliman me xhalife musliman me i cili por 2 vjet e ka rregullu keq, keq është në muslimanëve. A mundëse ku problemi është diçka anesa? kur di shka është e prysht, edhe vjen di kushe në drejtë, shka ndodhë, thot që e i këllisamë të i mje, pasi që ishte shtu zulumin sham, tek u me vit, edhe edhe er, omen e i bën Abdulazizi, nga familje e tyre, edhe e drejtoj, dy vjet e drejtoj krejtë, qka i banë dhe zër, i ja atë qitën helmin sahan, a e dhe se sa mirë kjo, kiri po dhisa njërës, kur të abaj shmirë thotë, sa mirë stash, se, se sotë nj Si mos jetë ai, si mos morën pjesë ai, si mos jetë disa njerëz janë, si mos jetë pjesë një aktiviteti, zbanë aktivitetin, do të mujtë ajo. Pse? Sepse ky nuk është e të Allahu e zonë kushito çështoj. Zoti s'i ka kin zemër. Çka kishi numë në vepër. Allah i pashtov zemrat tona ja Rabbul Alamin. Andaj e shikoi, ky njeri ka dhënë pak në kokën e hurmës. Po sa mundi vranë në kokën e hurmës. S'e bën mallë se të kërkujë ric kurrë. Por Allah e marrë ban kodër me di kokrahurmë në xhenetaj. E dikun shodhezër ka mundësi një koder Apo me tonelata Hurma jep sada ka E më nuk i pranohet e zotë i gjelë gjelë Se ku me ditë për shka i ka dham Ku me ditë për shka Për shka i ka dham A da kjo është aje se e, e kam përmejnë djetarët në këtë kët kontekst Këtë e bu bekër ibnu ajesh Dukë E cilësuar Melik ibnu enesin Imamin e Merinos ben Omar sallallahu alaihi wasallam. Sheqollëzot. Fat abu, abu Bakr siddiqun, ibn Ayash. Fat edhe duhet të sqarohet, kjo ka ardhur për Abu Bakr as-Siddiqun, edhe për Malik ibn Anas. Për Abu Bakr as-Siddiqun radiyallahu an, edhe për Malik ibn Anas. Fat ma sabab ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati sawmin wala salatin, walakin bi shay'in wa qara fi qalbihi. Fat Abu Bakr ibn Ayash, neu bre di tarata se lejfi të parë të djë, djë, muslimanve të parë ka thonë kështu Ebu Bekri nuk ja ka shku muslimanve duke a gjuru shumë as duke u falë shumë por qka por ka thonë ka hi të qka në zemër të ajë s'ka hi të tjertë ka hi të ajë të ajë të qka në zemër s'ka hi të, të tjertë dhe kjo njëjtë vëzë edhe i ka ndodhe ima malikut ima malikut që da përmemi nga im një gjehu zi rahimahullah se nuk o po që i u falë shumë e madhe. I pa Allahu i ka dhamë Për i pereqetit që nuk e ka pas Kur kush në du një anë vakten e verë Për shtara që si jo dhe zërë Ka, ka pas i shkan zemër Që zote e ka dit Njës nuk e kan dit Njësit nuk e kan Nuk e kan Nuk e kan dit Adhe kjo është ajtë që kam përmendjetarët në kët Në kët e, Kontekst Thot Abdullah ibnul Mubarak Rahimahullahu te ale Thot Ndodh që një vej për e vogël Ta rrit një jeti Dhe ndodh q Qëse një vepër e madhe e zvoglon në jetë, edhe një vepër e vogël e rrit në jetë. Po ti shkaquin zemrën çashtu trajtor. Ka shumë xhit i bën shumë, po për zemra u kompak. Vjen ajo e moda si si balon. Shfryj, shfryj, shfryj, se at si ku do të bësat. Dhe ka shumë xhit i kush pak ka bot, por në zemër ka bot diçka të madhe, ajo rritet derisa e pranon Zoti Jon te bareke, te bareke wa taala. A ndai? A uh, Kan qen disa vrej të parëve të muslimanëve, kur i kanë këshilluar vëllezrit e vet, i kanë thonë kështu. Ka thonë ihlisin niyete fi a'malika yekfikul qalilu min al-amal. Kanë thonë disa të parët e muslimanëve, e sikur që, që ka transmetuar ë këta Ebuhamed el Ghazalina i haulumuddin, ë mëjisëgoj të transmetuohet si hadith por se ka polemik, i kanë thonë muslimanët e parë një rijetë. I kanë thonë Pastroje një jetin tanë Bëhu i sinqevit me Zotin të barek e vetera Në vepat e tua Atëherë mësë e ki gali Se të mjaftonë edhe pak pi punve Njeri u vezër Koncentrojë dhe baje sa ma shumë Punë Edhe ele zemrë Allah u gjilëgaj e këshirë zemrë A nëjë kanë thanë njeri tjetëri Pastroje sinqeritetin të njerë Pastaj edhe pak punë e pranon Zoti që e lexelalo. Se funi puni dove Zot, edhe çdo punë që do fun shka i bën ai bën me takatin e Zotit. Ai na jep takatin, ai na pushimin, pastaj ai bën veprat. Andaj nëse na nuk jena të sinqert, ajo sigur errra vlezot. Ne errra. Çi kjo dor, çi kjo dor me takop dikush, im shan sa i teatrës. Ke dor te teatrës. Mundë dikush me takop dorën me shkruajt. Dorë, lviz, mjet fizik, ama sunt amar dikush zemra me ta lviz. Sont amar dikush zemra me, me thon Pse sot kimun e kanë munafik. Apo, sikur që kanë shumë njerëz që thëmi pa munafika. Apo s'u ndamë kurrgjë zemër me than, t'ia baj sinqert. S'u ndam. Ti e bën këtë vetë. Ti me Zotin tënd. Ti me me me, me Zotin tënd. A ndalën? Allahu xhel xelalu ka bërë në Kur'an dhe në, në Sunën Taubë sa sahabët e pejgamberit aleyhis salam kur kanë bërë luftë në rrugt të Allahut xhel xelalu, zakonisht njeriu kur e mendon luftën Apo, luftat që i ka bo Sahaba dhe me sam Por që mu, vetër atë aktin e fund Këtë plagosët ose këtë vdese Shëpërbleje Fëtë Allah u gjenë sërën të taub Ajeti një një një zed Ma kanëli ehlil medinati Vë men haulahum minë al-arabi Enjë të khallëfu ar-resulillah Nuk i takon banorëve të medinës E as prej nomadëve që janë Rëth medinës Që talën Për duhet i menet nga të Vë min la jërgabu bi enfusihim anë nef نوك دوت مكسير وتن با ادو مكسير و نو مكسير دشي رات وتا و با دوشي من تي ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فظله جل جلاله كون غاس عطا Nuk i kap asë një lojt etje E pak për etjes Dë shumë i të hadithe shumë i të interesant Për nga meri sallallahu alai sallam Se ku nuk të kashku menja shpërblejnë Allahu gjelit gjelalo Allah, Nuk i kaplon Sahabët kër dalin me për nga me sallam Me pak ta etje Me pak ta lodhje Me pak ta uri Në rrugë të Allahut Dhe nuk e shkejnë mdo një vend Me të cilën I nervozojnë armistë të zotit dhe nuk i godet armiku me një goditmë të vogël vetëm se çdo njëra prejtëri u shkruat nga një vepër e e mirë. Pse o vëzëll, për këtë zemër që e ka Niski, por më ndihmua feja Allahu xhel xhelalu. Ti nuk shkon ndërmend o vëzëll. Ti ka mundsi rastësisht të kap gjembi, rastësisht të kap etja, rastësisht të kap uh, uria apo apo rastësisht vrarë dikush. Apo kjo ka ndodhur me shokun e jam, ata e dinin historinë se çfar çfarë vepra të molja ka baurë. Por çdojëherë ti harron ato, Allahu po zhiron shumë vepra të mira. Në veprë të mira, thot Allahu ja, sepse Allahu nuk jahum shpërblimin e mëmirë se vetë. Asnjëloj shpërblimi. As çajo çat kosh ku menja tize që kjo, po mundi nuk shpërbleje për këtë. Dhe për këtë vëzhgo kanar shumë hadithe nga pejgamberi alayhisalatu sallam. Thot pejgamberi alayhisalatu sallam hadith nga Imam Buhari dhe Imam Muslimi, ka thënë alayhisalatu sallam: "Men ihtas men ihtabasa farsan fi sabilillah imanana billah" وتصديقا بوعده فان شباهه وريهه وروثه وبوله في مثاله يوم القيامه بني ريكت حديث هذا قال عن عليه الصلاه والسلام كوش امرني قالي د ال ب سوي واكوفي اندان وشف ان بروكت الله جل جلاله اندان وشف ان بروكت الله تبارك وتعالى دوك بسورن الله ودوك i konfirmuar prëmtimët e Zotit dhe një që ka fa kur ngopët kali kur piu i kali kur nxerë bagel kali kur nxerë urin kali të gjitha i mledhen i shkruan sevab ditën e kiamit hadithet e në ka gjith iman Bukhariu nga hadithi ebi Horeiras radiallahu anu se sepse kili ka lënë gabon në jetë për hir të Allahu xhelalu xelalu. Shka del dhe hin kali për nevojave ti, ti, të ti, për ushqimeve të ti, krejt Allahu as kujt se vop. Edhe çka sot mund të por shembull mua komentoi një ata me vetura, ama me çka do koft. Me njëri që thot çeta kum lan veç për Allah, mëse prak. Me vetë këta lëviz veç për hir të Allahu xhelalu xelalu, kreç ka henta Hinnë është problemin të Allahu, subhanehu, subhanehu, vëtjallë dhe për këta kanar, shomë për e hadithëve të pengamberit a.s. Thotë Dawud e Ta'i, rahim e Allah, thotë, e kumpar se krejtë mirësin e mledhë me një vend një jeti pasët. E kumpar se këtë kajrin, kajrin mledhë dhe këtë me një vend, kur të në gjeshë është mirë, qëka jetë një jeti pasët. Këtë mirët me mledhë, më fun jetë një jeti pasët njeti i pastër pasa ka thënë të mjafton njeti i pastër mirësi edhe nëse s'i jeloft. Mjafton njeti i pastër mirësi edhe nëse nuk je nuk je lovh. Kjo e 4, e 5, të të është 24-ta, e pesta për fruta të sinqësisë. Ësht se i sinqerti ë është i qëndrueshëm në veprat e mira, vazhdon me bë vepra të mira dhe nuk e kput nga veprat e mira as i sen. Dhe kjo nuk mundet me bërë posi sincjeti Nga se sincjeti i jep kuvet Dërsa ai cili punon jo për Allah Jo për me emri rizalëkën e Zotit Ai lovën Nga se ska, qare, pajunala Jo për të së nështu punuen Njëri u vezër Këta njëzë nuk janu në menën Kur ta shqipë që dik, dikujt për shimu, I ka ra ambicja E ki pa dikujt që ka kështu si me vrub Njarë i e vrub Zorë qo më sa një dhoti Ja veze s'kish kur gjohet Ë e kjo skish kur djalë, bjexhi, për çat çake or për çat dikthe. Selam. Ai çka vjen për Allah, Allahu zvest. Ai çaf nis mufal për Allah. Ai çel ndihmon fen për Allah. Ai nuk vdes. Ai çka e bën për çoshni? Ai çoshnia, qa mundi më kuput. Andaj ti i gjeni njerëz bëjnë votë ka atmosferë, ka atmosferë, ja nisën do filozofu, pse? Pse nuk ka atmosferë, Allahu Xhelalu Allah, është Hayyun Qayyum, është gjallë nuk vdes kurr. Nëse je lidh me Allah, um, gjithmonë ka atmosferë. Nëse s'jelit ma Allah Me t'i qukit sahabët së në bëjnë atmosferë Me t'i qute me la si së në bëjnë atmosferë Së s'jelit ma Allah Iblis ju konë qilë, po s'ka pas atmosferë për atë S'u konë qafit A dhe dhe më nuk band t'i nami lid Senat me atmosfera Kur jam me filan grupin Me filan njërzit, një në mirë A dhe njërzit e komentojnë Kënacin e me zlisit me iman E na kënac, bat me zlisit mirë Ati, ba më kjo hang e, Mish një Andaj, atmosfera e mirë është sinceriteti Kur ka njeri ju sinceritet dhe zërë Për nëmë për i të zotë dhe gjellegjera Gjithmon ka të farë Gjithmon ka vullet Pse? Sëpse Allah është gjithmon Gjithmon Andaj, pengambele a.s. në ka të regohen hadith Se banor të gjënetit të shpi unë nuk e nalën asë as gjënet Subhan Allah, se nalën asë gjënet Pse? Sëpse afajnë Allah unë më madhën në gjënet Se subhan Allah është madhënimi Ka thënë a. Ju mundësot me ba të sveqish morim frim Frim Për bjetët e posht Të spiu ju delpse Po kur ta shovin gjithat madhështi Nuk kanë zgjide pos me moj të spi Me madhënu e zotin Me madhënu zotin Të bareke Të bareke o e tjera Ndë ka qenë shumë e njohur Me fjallet e të pareve të muslimanëve Se ajo që ka është për Allah Vajzdon Dhe lidhët dhe nuk ndërpritët Nësa ajo që nuk është për Allah Nëndërpritët dhe Me, me vazhdo Thotë që i khulli islamu të imi Thotë në përmleden e Petfavet e ti Thotë a i Tho, cili do të diçka Jo për Allah Por diçka tjetër Zarari i cili do t'indohet ati është zarar Që do t'indohet Pavarësisht A u gjetë a jo për të cilin lakmon A po lu ke gjetë Njeri nëse lidhët me diçka jashtë Allah Kure gjenë Do të dënohet Ka o zararë Kurehu ka zorror. Po Sheikhul Saidemi, nëse nuk e gjejnë as çka te lip jashtë Allahut, dënohen me dhimbjen e mosgjetjes. E kur e gjejnë, dënohen me me dhimbjen që e ka gjetë e ajo nuk e plotson edhe nga frika që pihum. Po sjelluakin e bavëza njerëzit, s'dash pegonë. Për këtë arsye ka vurë shumë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu teala për lidhen e zemrës me ligjat e përveç Allahu xhel xelal. Këni folaza njerëzit jan çuditë çm njerëzit. Andaj eh kanë dhan disa prej të parëve të muslimanëve malet i drejtoj bagtitë sesa njerëzit. Ës drejtohen njerëzit. Por çiko njerëzit çava. Tini një më në uosh më e kraç. Kjo është lidhja për Allahu. Për Allahu. Ku njëri fol rë lviz, tja tja dhe, tja u marrë njerëzve lakmin çefin. Ti je ani njëri boshim sot që arrit me knaos. Ne sa nuk e tishe ka përndër, po nuk ka i knasht Ti t'u bëhën e maksimum e vedasht Të kështër e përshemë më në familje Njëri ju më nohët, më nohët, përshemë më një abo mirë grujës Më një abo qefin edhe Më një abo ato Ketë më mundësit e veta Nihëherë livrit diçka Ketë e gjunë Se? Sefësi e lidë për Andaj kjo të shkahton dhim të madhe Andaj t'i gjenjë njështë e tot Po kë Çkër vërtet. Kjo fjalë më keni mëgurdhon njerëzit. O, s'din këto më gnosh. Po kur kush dëi më gnosh jashtak nazizme zotin xhelog xhelal. Sepse njeriu bezot, edhe në fshi vet kanjari i gërditur. Në fshi vet. Pse? Sepse s'knaqet. Andaj ja jap këta, për shembull. Njeriu bezot, kuroi unt e mund e mund, po i shkakton dhimbtauria. Kurt haje, po pritni as jam i smund bi bi tangmos pavde. Po i smund knej, i smund ana ne. Kur që na më shnojsh na? Shnojsh mi kur ti bind mi zotin. Këtë i bindemi Allahu Gjellalë Wallaj, mu mu nuk ketë njerëzëmja O bo që e ifin Allahu Gjellala ketë Kam i këthi këndër tijem Se? Se këtë i dhumë ata I këndor ata Ata ti i gje njerëzit se Mënohën me knash përse i thot Ska kajrë të ki Sa i këmba filanit kajrë Sikur që ta Sufjanë Thauri Rahimahullah Tha nuk është mirësi ajo e cila Ti i thumë mas disa viteve I nimova filanit Përse i këtë i nimova fil që ti një ditë për ditë me të këthi nëse e kështë e deponu të zotit të zotit s'hub kur a më në dikurveze me thangë shto i banave do pun për Allah për Allah amaj s'po pagujke a që më në dikurveze me fa pa i kontradiktojt me vetën me njëher po që kjo goja që ka i të folhti të ka falë Allah që të skitë që ka ti eshe botën aj ti ka falë po ti e mborç dhe aj kursën dhe pi borçit jetën që ka ti e ki është e at Këto ka folar. Si mund të më dha më shumë punova për Allah, ama s'kish s'po s'po paguike ai. Apo an disenjëzë lëzë për Evropën më u than, s'kish para, gjet të ngjat. Po doja ime më. Ojë zabor di anë të. Edhe pse ju e dheni atë çish, çish, çish, harjo ondërin maksimum, por çfar? Për çfar? Por disa të arritura ë të parëve, më vjen i rëzë. Pas anik të moj vet vritet. Ja digon versioni i lajmit pasanik thonë me miliarda parë sepse vëzhon është momenti i caktuar kur shejtani e, e gjen momentin e nefsit do edhe e mbyk njëri a disa njerëz do të thonë na shkruajmë në dumë me mumit dumë me dhra sumjetor e kështu me radhë një sërë na shumë thot kanë me mit burrin se unë ja bajket që shum pa neç alla anas jaltas A dini se alloz, se këto njerëz nuk janë lidhë me Zotin, Xhella Xhelalu. Kur lidhesh me Allahun Xhellahu Ala, sikur që kanë nden dietarrat, edhe nëse je në shtratin e faraonit, Allahu të banon xhenetli. Gruaja e faraonit u ka vëzur në shtratin e kriminalit më të madh në botë, Allahu ju e ka dhënë që na me të ndërtuani shpinjë xhenatit. Dhe ka thar pejgamberi alayhis salam, grat më të mira e pamën hadithin, grat më të mira në botë përitor e cila është Asia. Mariema Asia kjo asijë ozë kur sho gruaja faraonit mos më na pas ka thëgur Kur'ani më na këtu mos më na pas ka thëgur Kur'ani që gruaja faraonit është besimtarë xhenetike edhe me të ka thëgur di kush atë do të thonë çka i faraonit çka i keçi çka kriminale gjën shumë mirë këo besimtarë devotshme minja kshmiragu a leveze kurrit e keçi e mira ama na ka thëgur Allahu në Kur'an edhe s'ka bën do të më vranuën zë Allahu ka thëgur Kur'an Edhe na ka tregun Kur'an, më pas mos, do të thon, më pas ka xhallzu Allahu Kur'an se Luti alayhis salam gruën e ka pas Xhafir. Ëm i pason dikujt na, më s'mëna pason ataj. Më pason Luti gruën e ka pas Xhafir. Shaka që më thon, a jeven vetësh ka voldë. Si vep pengë me rezotin e ka pas gruën e Xhafir. Allahu kujdena ai di çka thot. Andaj gruaja Lutit ka flet në shtratin e matnirit 100 njerëz vet në atë vaktinë vet. Allah u gjithë thotë Vë kenët minë lëgabirin Hinin zarmat është ka hin Kjo tjetra asia Ka flet në shtratin e ma qafirit në dunja Allah u gjithë fërgja Qe të e ka bëhe? Fërgja ka bëhe E ka bëhe prej besintareve Të cilat e kanë arrit atë shkall Sa që ka thonë për nga medale i sanat Selan, Shumbura kanë arrit për sosje Apigrave disa Pytyre asia Nivelli madhë dhe zë e Arritës. Andaj nuk rrethana që cakton tije. Kur rri ti me njerëz të caktum, jo. Ja, ka njerëz që kanë pas pejgamberin e Islam, edhe kanë mohuar. Sikur që kanë thënë disa dhjetarë, vetëm pas pa kish më ato mi besu sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala ponjënat ya rabbul alamin. Andaj ka kanë njerëz që kanë pas, kanë ndaj me ta. Ka njerëz që janë kon Mekë, Ebuhjehl, Amr ibn Hisham që ka pas. Ka njerëz që kanë prerë dorën si ka besu. Ebutalibi e ka rrit me nga mesallahu. E ka rritë dhe ka thonë po e zi Këj birë i jam ka mu bojnë madhë e, e ka po, keqenja të ka po Edhe në fund, ka thonë me povdes në thejnë e Babadarve të mi, kurejshve, pa ganë Andaj, as rëthana As shpija jote As njerëzit për rrëdhë shka i ki Nuk të bojnë dobi Andaj, venga mbira lejtë salatë dhe selanë Për me e plocu e ketë mentalitet Qëfar tha, në ditë për ditëve, e thiri Halën e vetë Safijën Abbasin, agjen e vetë Fatimën, A do të shojë sa? Sa? O i halla ime, o aja ime, ni biam jem, çika ime. Çka ka tha pikse dunja ju nimoj. O dinara për kraja, për dunja ju nimoj. Sa i përket Allahu, shpoton e vetën se çam çka ju baj. Ajo kërnafon vë zengjes në acetat. A mana jo kërnafon pak mandrişe, kur trish me mua vllamos tanije. Edh me tanijë se na bashina birdos. Me çtin ata të unë të nxjerë, sa që ka dunja, dunja vë, nuk ka dunja më kum atje. Po kjo nuk adhëzër që di të krishtë tërët me ndohë Ato qekat që i për, shpëndaj Abo, që ku që një vërmenat rasin Kër ka shku njëri të priftat Edhe i ka than, o, o, prift Du me e ba një gjunat të madhë, nuk e dija ma falë zoti Ka than, zoti, ki gjunat i falë Se këtu ka qeka plët Ka than, zoti, ki gjunat i falë Ka than, shkru ma një se du me vralin njeri Ka than, shtrajta me vralin njeri Dhe me du të me bagu që shumë për me Për me ta falë, ta i pi për para ta falë Cukur plat për njëzve Rime mu thot këtë falë të i ki A ma mësë rime ma tjetërën se mos ane Edhe, edhe, edhe shnet kërë thojaj Plasë duket E çka i tha ki prifti? Ja tha me vrata gjunaj shumë i shtrejt Tha shkru ma që ta se unë e, pa, e paguj Ja shkruj ti qekin edhe e vrata i priftin fa, me, me, me vërtetim ta ti se e ka gjunaj në falë A nda i këta njëzik Kësaj kategorie në gjojnë Që shpesh i dojnë njërzve rrë dhe përqark Rera hatëse Nuk shpoton kur kush pos vepa jote Allah në më tësot me pos vepa të mira E të sinqerta të ba me kabu Të zoti jon të bareke Të bareke Vëtjala Tho që i khul islam I më të imi Rahimahullahu tjala Kush do të që lidhët Për dika tjetët përveq Allahu të bareke Vëtjala Të të gjithë të kreje Sa do të i bëhe në dushkim ati Mulir a dini kurë përdorim na e ka me të njëtin. Wallahi me pas në Amerikë njërin, në Rusinë njërin, Kinë njërin, në Indinë njërin, Arabinë njërin, Turqinë njërin, në Azinë, në Afrikë, me pas dikali njëri. Në ato vendet më të larta, kë çato azabën nuk do bë për ti. Nëse nuk je i lehtë me Allahun xhël xelal. Nëse nuk je i lehtë me Allahun subhanuhu teala, e ka bë Allahu Sulman al-Farisiun me or pripersië, u bë dosti pejgamberit. E ka bë Bilalin në Rom, ta arab Edhe oshbën mu e zini për nga meri dhe sëllatë dhe sëllatë dhe sëllatë Dësë a i tjetër ka qenë a gjajti Edhe e ka malkua dhe në kur anë Tebë tjede ebi lehebin Va tebë Ju malkov dora ebu lehebin Edhe e malkua rashmoh Mi gjajti, edhe gjëtë Rem, Abdullah ebu leheb I diti, ka lin për një e zanë Pichati remit Ama, kush të man dobi këtë? Nuk, nuk të man dobi Andaj, nëse njeri ju lidhen me diçka tjetër përveç Allahut i Xhelelalu, i shndrohuën kreta xhëraç që i ka kriju Zoti, që ajo lidhet me to, javon Allahu dënim. Javon Allahu i Xhelelalut dënim thot. Ndërsa ajo çka është për Allah, dhe në rrugt e Allahut, ajo është për sosmëri dhe zbukurim për robën, andaj thot pejgamberi alayhis sallam ka dhënë hadith, "Dynia është mallkuar, e mallkuar është gjithçka çka ka në ta, përveç për mendes se Allahut dhe çka i ngjan asaj." la pra nuk i jap kuptim sa i bota vëzër pas pas Allahu dhe ajo çka është në rrugën e Allahut te bareke te bareke ve taala kjo është e pesta e gjashta për ai frytë ka shumë frytë vëzër sinqeritetin nga se nuk ka vepër më të mëdha se sa sinqeritet na këtë jetën në çka e bën Allahu ç'ka tajë ndaj dashamirë. Ti ç'ka fallesh ç'a xhiron Allahu namuso me amri Ramazanin ya rabbel alamin ethe jep zekat e ban hax Allahu namuso në me bo hax a da umra Këtë të vej, pra dhezër Sadakat që mundohësht, këtë që ka mundohësht Familjen me rujt e me ushqyjë me halal Nëse këtë këtë të dhezër Nuk borojnë nga sinceriteti Dhe së përvundojnë sinceritet Këtë jesin e kaluar Po u kanë filani Një biografi e shkort Një biografi e shkort E gjashta pre friteve është se A i cili është i sincer E gjenë përgjigjën e lutis E gjenë gjoxin e hapër e lëroti shkarkohat bara e brendshme, e gjen lumturin e cila e mbullon dhe e gjen knatcin e cila ska knatci mbërmitar. Do tani vëllezhan do të mundoja me citu disa fjalë të shekhul Islamut e imie, që janë ndër fjalët më të mia që ka fol për sinqeritetin në lidhje me përgjithëse duaës edhe e, me ulirun djoksi e brendshme, djoksi kushtoj vetë është për çellim brenda koçëve mërrera. Çatiku të ngushtohet gjithçka ngushtohet Më kam pallatin më të madh. Ktu më renda kuria si më renda mirë, kur gazbot mirë. A ke kurin janë disponim, e them disponent. Kur i janë disponem, ai ki ka mbulosh, aturoshi, anza të 50 gradë, shomë në nanci, sepse ka disponim. Kuro në maksimum mirë, po më renda se mirë diçka. Nuk është as shkolcimin e diellit, as nuk është bukurinë e shivit, nuk është kurrjo, as fmija jo nuk gzon, as shpia ajo nuk gzon pse? Ktu më renda është ajo. Andaj Allahu جل و انا kur dashti me egzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tha çash amun e banuzer kur egzon ti dikan njerzit sot kur egzon ti kan çka i thon ç shtëpi jente kena marru çta po ta jap na dhonat Allahu ja robin e vet kur dashti me egzu por tani jeten me egzu por pafund ai tha po ta jap në pallat jo ja. madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çatiën e ka prek me dorë unjëzo pa lumen me zgjat dorën normal kan çin në nivel pak më të gjatë se na, me xhamë dorë me prekçatin, me prekçatin. Shikom pse veç kjo xhamia jo sa sa sa xhamia e lartë ka. Do duhet me me, me ekspert apo me një ndërhyrje më e vogël. Përsoj me e ka e ka prekçatin e vet. Thot Ajsha shpesh har në dhomë kur u sfal, pejon selam, unë ngrij e shkam se s'kish vend. Na i kenë vëzë gjithë ato dhomë dhe sfalmin. Gjithë ato dhomë. A mund të famënu vëzë me arti kush me thamë, po më thon, po duhet të mufal poskam ku. Ka diku që e ka që ketë gjendje Me thanë, oh, shumë be kanë qefë më falë Shkam be ku odo Shkam, shkam ven Penganës në gatin qatë gjendje u kanë Dhomën e ka pas shumë të vogël Ajë që ato është më ngrej kanë Ajë me rase i gjë Mirë po, Allah u gjelua kërda është të me vizu që ka tha Elem në shrahë leke sabarak A nuk ta kemi hapur gjokësi në Muhammed Ukri Ta shë angësh soba është dhoma 2 uh, me 2, 1 uh, me 1, 10 me 10, nuk komonciojë jo, nga se këtu mrenë na ho xhan. Ku romrenë na xhan? Çka? Pejsonsem nuk e katut, as po qoralloku, as zengilloku. Sikur që e bjejën këim eluzie dhe përmendën sheh xusamte mia. Se ata që kanë lidhën përveç Allahu xhelana, ata edhe fuqoralloku i tut, edhe zengilloku i tut. A keni pas kur janë fuqorat disa njerëz i thonë? S'ka. Vditëm. Kur e mirë ti ta supozon çikineri me bomë pas, 100% kam u gzu. E shëftë njëjti në allahu ndo shta e së probën me pare A pa e tëtë rëzik Munë me mimorë Po të i asana Ka E kuro njërë dhe zërë i lirë piket kësa e nga që ka thot Allah e fornizon në robin Ska dhe kërkush për pabuk A dhe zërë Puno Me e kënas të më dhe më elem në shraht në kësa dërak A di që ka është interessant dhe zërë Se këta që ka dhanë Allahu për janë sërën Pa e lip Musa e ka lip Kale rabbi shrahli së drit Ta zët Më bënë gjokësin të hapur Mështë në ngushtohet Nëse ku në ngushtohet gjokësin Azgoja së fol E këmi një po njëzë kër janë mërzit qëm Muno është mi fol Zdell fjalla Pse me nuk del fjalla Së është i mërzit qëm A pa Andaj të i e gjimë për qëmë njëziju Kër kë ditë me në du mu njëzë si bet Nëse i ngushtohet gjokësi Zdjas me fol Andaj Abu Bakr Siddiq qe kur de, salim, ka ndruajë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë e shrahurhom sabra e ka pas gjoksit më gjon megjithëse u konzeft radiallahu an Andai Abu Bakr Siddiqu ne jetë so kon majë dofë Omer Khatabi por kur jo ka ngushtoi e mrenj me Omer Khatabit kur i kan thënë njerëzit vdish pejgamberin salam kom te kan shluar se njerëzit dhezon nuk mahan me kujt kan janë dikush me fizionimi i njëhom Do të thikë 100% mban sabër. A jo kështu ai ka mundsië parë? A vkokë Sidiku Qadal me këta zoj vllokin e vet radiallahu an pantollat i kanë rapi zoj vllokin. Ka than: "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul fa in mat aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Ka than: "Mu e ka lexuar fjalën Allahu xhelalu, Muhamedi është dërguar i Allahut. Ai ose mund të mu vrahë ose mund të më dejë." E nësa i vdes, ju a e linë i fejën, anë dhe ka thanë, e bubë kërësidiku, kushe ka adhuru Muhamedin a i sëram, vdëqë. E kushe ka adhuru në Zotin, a i vazhdanë. Nga apsire e malë që ka pasë në të brendësëmën e ti. E gjashta, thotë që e i khullu islam, ibnë të imi, në rahim mehuullahu teala, në këtë mesele. Vinire veze. Du të mundonat me citu sa ma shpejt, e ju me përcelë. Thotë që e i kh vollimin e 10 thot dhe për njerëzve ka ç'e kurëgjëjnë realitetin e sinqeritetit dhe mbështetjen e Allahut xhëlalu dhe strehimin tek Ai dhe kërkimin e ndihmës prej Zotit dhe kuptjen e të gjitha lidhjeve përveçme Allahut subhanehue ve teala dhe e provon këtë këtë tërsie në vetveten e vet se Ai kur lidhet me krijesat apo shpreson tek ta apo lakmon tek ta që t'i a ja sjellë ndonjë të mirë apo t'i ja largojnë ndonjë të keqe Ajë do të trahtohet pikrisht nga anë e tërë Dhe nuk dy të arrim qëllimin Pra, fol që i këllusam të më të mje Për njërës të se të kam provu edhe njërën edhe tjetërën Ka do njërës të kam provu, thot Unë e ku provu E di që shamun bështet e njërësit Edhe di që shamun bështet e krisat Bashë kur të bështet e të dikush qajtële Bashë kur shpreson të njëri pëse Se zotja ka aj, taj, po lëgj Ajë të shpresu të aj E kur mbështetet te Allahu se si ti kush ta sos punën. Çi Zoti që çdo do të mja kryj njerëzve, bësi farë punë. Nëse ti mbështetet te Allahu, atë ai e panë Zot. U kryj puna se mora ashtu si çrie. Kur mbështetet si njeriu thotë çiket makt sos filani sta filani dhe ama e lidh me zemën. Ai i shau la ma kryj nuk umle. Çe çaj ka me të lëm. Fath Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahu Allahu Teala. Thotë ndodh çë njeriu. Vini re, thotë ndodh çë njeriu do ia prej shërbimit të vet, ti i bën hizmet disa prënjesve, dhe t'ju jep pasuri, dhe t'ju jep gjëra me të cilat shpreson se t'i bëjnë dobi ditën kur do të ketë nevojë, e ata nuk i bëjnë dobi. Ose se s'kan mundësi, keni bodë disa njerëz, keni bodë disa njerëz, i shpreson as person, edhe ku duhet për të thonë, smoj po. Nuk mund. Thotë sheh qulsam de mia. Ose thot në vaktin thot kur e kalip, ai thot ti ka dol pi zemra që po shemoni një erë, ka bojë zmet diku, diku ka bojë, ka bojë apo? Ka vonçë për çinku të vjen në vaktin, ka më kthyer. Kur ka ardhur vaktet, të të nosim që dal bi zemrën. E kush e ka njerë bi zemrën, o Zot. Ësallahu xhejel xjelal. Thot shej xulstamudemi, ndersa kur kthehet ka Allahu me sinqeritet dhe varfëri tek Ai, dhe kërkon ndihmën e Zotit duke qenë i sinqert në bindje ndaj Tij. Allahu i përgjigjet duaos së Tij, ti, ja largon zararin dhe ja hap dyert e rahmetit. Thot e të njajshme si kjo është të kaj i cili e ka provuar hakikatin e mbështetis të Allahut dhe doan në Allahun Gjellegjellalu atët të se nuk e ka shijuar një kështë qëtër tho që i khullu islam imë të imje njët është edhe me sinceritetin kushe ka shijuar shijen e sinceritetit në fen e Allahun Gjellegjellalu dhe bërjen e veprave duke sinuar veç zotin jo dikën tjetër Vinire, do të gjej për e haleve dhe rezultateve dhe dobive që nuk do t'i gjenë si kur most ishte i si qërtë. Thotë, ndërsa aj i cili e ndjek e pëshin e vetë, në kërkimin e udhetsis, në kërkimin e lartësimit në bitë tjerët, dhe lidhja e ti me syretet të bukura, apo lidhja e ti me mbledhjen e pasuris, ja, do të gjejnë gjatë rrugës sëksaj prej brengave dhe shqetsimeve dhe mpiklimeve dhe dhimbjeve dhe shtrëngimit të gjokësit që s'ka mundësi me shprej fjala pra ku njerëve i pari sinqetit lidhët me Zot në Allah, në Allah në avofi që të të në e gjenë kë njerë i dunjaj e nga non si kur mi adhon në, në, në grusht aq leti duke në gjërar këj tjetëri monohet Ha një posë që tu, ha do pare që tu, ha që tu E gjemi për dhimë të dhe thot, s'ka fjalë ja me a kalzua Aki për të sa njështë thot, lemë se s'po t'i që shme t'kalzua, sa, ja, sa jam keq Allahu në largohë të gjitha dhimë dhe t'ja rabbala alamin Thot që e khullu islam, ibn i blut e mije Thot, e ndohë që të arrim me një gjendje Që zemra e vetë nuk i bindet për me lan një gjuna Kjo është të keshë Kër njëri lidhë dhe medikantjet e përveç pastaj e dëgjon se shumë e keq është kjo punë, edhe mundoosh. Me hekve të biktë e pshit, zemra s'ngon. Po jo un jam lidh këtu. Këni padisë njerëz për shembull, a ti më haqu kët hadithot e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nuk u banm ulidh për përshemur, përshemur, për shembull për duçar, për vetur, për shtëpi, për gruaj, për lloj, çka i bati jo lloçën lidh. Knaçet. Ta nditi ma durr me lloç. Ta nditur me tulla, me hek. Në regull, kërë e ki punë në regull A ma më në zemrë me lanë që ati Ati mja që këtë hadithët Zemrëve thët, po amon që tuk nasta Që tuk nasta e, Nëse kënast ishë ati, që ka thënë Alei Sera dhe Selam Ta i se abdu dinar U shkatru robit dinarit U shkatru robit dinarit Tho që i khullu islam, imut e imi e Tho nuk do të arri atët qka egzon A i vazhdimis do të jetë I mërzitur dhe i friguar Tho e nëse është Tho në dëshirën e vet thot aj para se me arrit dëshirën është i mrzitur dhe me dhimbje pse nuk e ka arrit e kur e arrin është i friksuar se mos pehup çka kjo gjendja ket njëzo ne harë mrzitet pse s'u pe kapni sen atë i ndim ndimt mos ane kur e ka tash opsionisht tash do të më gëzoë tash e, e kaptuta se behup edhe kjo është një gjendja e pasabilitetit tek tek njerëz thot shej xul samedimi derisa miq të zotit E vliat e Allahot Ata nuk kanë frik E asë nuk mërzitën Andaj, kur robi e shion Mëmbëlsin e sinceritetit Në Allahun Gjellegjelale Dhe adhurimin e ti Dhe mëmbëlsin e përmenjës e Zotit Dhe të folorit në Allahun Gjellegjelale Dhe kuptimin e libri të ti A ka lezet kjove le zërë? Ka lezet dhe mëmbëlsin Shikoj, i bëndë e mirë, a i mënda thot Kushe gjenë mëmbëlsin e sinceritetit Mëmbëlsin e i badetit ambulsinë përmendjes së Zotit Xhelel Gjell Xhelalu dhe të folurit me Zotin dhe kuptimin e librit të Tij. Kjo kokënacion vetvetë, jo, o, është më e lehtë se me angra ambulsi. Më e lehtë se me për dika na dhikri Zotit, namazi, kuptimin i ajetit, sikur që, që plot pit parëve të muslimanëve. Kur i kanë xhej Tukait pikë knaçijës, ka thonë se i Tukait, ka thonë hadith pikul janë të lib kuptimin që të ajetit, e ajetit çdo që kuptuar. Ka kaq të gxhimin Allah në më tësot me u gëzunë e kuptimin e fjallës Allahu Gjellë Gjellalu. Va esle me vëgjhe hu lillah, va hu e mosin, thot dhe i janë nështronë ftyrën e vetë, Allahu të bare këta duke qenë bamires, dhe punon vebrat të mira, dhe është i sinqertë në Allahu Gjellë Gjellalu, kënjeri ka prej gëzimeve dhe knacive dhe nga zlimeve, o shumë me e mave si sa aj i cili e ka lutë Allahun me arrit një diqka, edhe e ka, ka arritë. Shikoja, do një hat, lezeti duajës, o timonte mia, dhe lezeti përmendjes Allahut është më e madhe ma se sa duaja e cila të porrijtë Zotit. Zakonisht po çëmë, dyshëret Zot. Një njëri ka thënë durr ka Zoti, o Zot, më jap filan se ndin. Zoti ia jep. Thoshe i kushtoj të mia, ki nuk nin lezet sikun i tjetër, i cili vazhdimisht lutet, vazhdimisht e përmend Allahut dhe Allahu nuk e ja jep atë shkat i liq. Në atë cila bënna pjesë Të ki i pari Përshemol Doajën të mabere min her. i herë I mëndemi a do më të makinatësia mështë me të adhon Se do me të majtë tenk doajës Allah u gjenë e gjenarë Do njëherë, nuk i përgjit rëvip, se, thot, që të robit Se, do të rilu të qëtu Sikur kërë njërëzve o dhe zërë Njëri kërë nuk e do të dikan A po, e këni po kërë Më njërë administrative ja, më A kërë e do dikan, thot, tjir, tu, të dikan A kërë e do të dikan, do të të rri q alla qaza kur don me net me nirop nuk i porgjigjet ana ndryshe menoi alla qaza dhe shejtani i shoqëron dha thot pse me nuk umporgjigjet mot jam te lut ty çu ndo plot ke njerve kejbe do dojo i kumor se bej pot lutje dua nuk umporgjigjet ndoshta zoti do me te maj lutje rriç po du me tani zanin te lut allah na mrec me ndjeket knacite te lutjes dai allah subhana ve taala thot ibn qayyim thot shejkhul islam al mutaimi rahimahullahu teala thot lezetit dhe knatësia dhe mbëllësia e ketë këtyre është në bazë të asoj që arrihet prej prej i badetit në Allahun të bareke, të bareke vëtjara në e thotë nuk ka diqka më të dobishme për robin dhe zemën e ti se sa të uhidi dhe pastrimi i sinceritetit për Allahun të bareke vëtjara dhe s'ka diqka më të damshme për robin se sa shirku e cila është të kundur të e sinceritetit e cila është të kundur të E sinceriteti Thot Ibn Hazmi Hoxha i Spanjës, hoxha i njërë Thot Ibn Hazmi, Rahimullahu Teala Në limën e ti, Al-Aklaku e Sjer Mudavatën në fuz Thot, dhini rëve se kënjëri Kënjëri ka hekë shumë A më konë zëngini ma A më ka hekë shumë Andaj një ditë për ditëve E ka po një djetarë të muslimanëve E ka po të hecë Masushtarëve Në atën Edhe kime liber ndorë Edhe kime me liber ndorë në, në kalumën dhe zërë sikur që i sot i shqip një të drita që janë vendosta për para s'ka pas rrim ka pas euh, fenera me zjarë dhe me vaj edhe ushtarë të caktum për det, në atë detyrë që e kanë qenë e kanë bajt zarmim që me pas rruga në rrëqim ki s'ka pas të shpia asë vaj fenerë për me mësu ka shku u masatën dhe që ka uve që e regulojnë fenerin e rrugës edhe ka mësue Edhe këj e ka pa Ibni Hazmin Kër e ka pa Ibni Hazmin Kër e ka pa tavullinën e mësimit Kër e ka pa librat Kër e ka pa Edhe i ka than Kadasht mi than Ibni Hazmin Dhe me këshire honë e këshire ti A tu dit jena të mësu për shëriat Për fejnë Allahu Gjellë Gjellalu Ibni Hazmin i ka than Must gaboje me qëku menja se ti I të hek ma shumë se one Kënë Kisë ka ditë qishë dhe me këtë Unë e shkojë nga jatë ushtarën me fenerë Ta mardë do dritë Ti ka në të ekë ma shumë se unë ati Se kjo kom palatë Dhe babën minister e ka pas Ka thonë unë jam të ekë ma shumë se ti Ka thonë qishë Ka thonë se sepse kur jam une Nuk ka në zakon shme me lip ilmi Në që këtë saltanat Kur kush nuk e lip ilmi A qështu si ti A këtë një po zakonisht Ku shkollohë të bëzët Shkollohë njës bitë fukarave Sa i ka në zotë shkollohë Nësa ata bitë e zënginave Kaja mësë i aprekas kur gjojit se Apo vetë mësë i aprek Këtë të nëse ki ki mini her i dhënohë Sa e ka lastu, e lasdru, e lasdru Tashtë ja ki po, zakonish, ki një po me Fmitë e zënginave, jo të gjithë Zotë i ka mëshirue Shemë nëse ka, ka pasë babën fukara për para A i nuk e laston fmitë A ma do që i kanë harue fukarologin Zëngin ma zëng Më mungon dishka, mënia ja nis me kaj. Ti do ka dek dikush? O, më mungon burrë, më duhet dishka për parave. E ka thonim ni hazmë ka thonë un jam të heq më shumë se ti vallallaj. Ka thonë se kishin këto tmirat, edhe un e pelipili ilmin e Allahut që ne xelam. Po nuk ka, nuk ka asazhën me pasunim e lipta. Asaj përkënd vaforia është normale. Sa përkënd vaforia është normale. Po kë njëri ka heq. Thotim ni hazmë duke fol për sjellitetin, thotë, nëse i kishim menuar të gjitha gjërat të kësaj bote, vini rre. Nëse i kishim menduar me sallam e vëzur, atë kë kurimi i taaqat taaqbta amoret kullaha, asnjëshmi në të gjitha gjërat. Do të vjen në vepër e zemrës, do ta marrim me lein Allahu te barekehu jo, teala, një nga veprat e zemrës, me të zemrë, cila ah, të menduarit. Njëna për gjërat që robën e ngjit lart te Zoti është të menduarit bi Zotin. Atë i thonë tafakkur, nga sallahu te Kur'an, laallahum yatafakkarun. Doshta mnojn për për Zotin, doshta mnojn për ahiretin shpërbleret njeriu donjëherë duke e lofë trunin e vet, çishkam ja dalë te Zoti. A thush potoj, a thuj kam kët punë tamam, a thu ç'është e madhe m... lartësia e Zotit xhëliljal. Por ç'do jona do ta shohim se shpërbleret, është vepara e veçantë e zëmrës. Tefkur. Fath Ibn Hazmë, nëse i menon kët punë, ke çka ka në botë, në univers ose i menon kët punë, thot fesedet alejk. Ufun thot kimi pa se kët janë të prishta. Kët janë të... kët punë nse i menon, kët janë të prishta. Thot, dhe do të përfundosh në fundin e të menduarit të tëndë me shkryrien e të gjitha halëve të kësaj dunjaje në atëse haqiqati i vërtet dhe e vërteta absolute është vetëm në veprën për akirat pik, fakat. Do gjënë shkathor që i, e, ibn Hazmë Rahimullah. Menoj këtë punë që ka që këndërmenë? çepor shemo zagonesh njërë film ban me veten e vet. Menoje ti vetë më shemo miliardër. I ki keç ato shka i të dashmi menua. Apo kur kushta po flis për kur gjogë okei ti dje. I kemë dhatu 4 gradë sipas unedit, komplet. I ke boka ata sultanat, ti ke vogja 45000, edhe i ke boka krejt krejt. Menoje kry. Këti ngojn, këti dojn, këti lavdrojn, kur kush nuk çan. Apo, akoma mirë, s'ka mirë, buta, një, po e, më mirë, po nuk baha kë kur donja, po ti vesh Menoje. E kurta Menoje në fund. Asosotë, sosotë. Jo? Sosot. Kurçosotë. E tash, e tash kurçosotë, thotëm në hazmi, më noi kët punë, në fund fasetat alek, polija. Do të thotë, njerëzit kur mënon çështëu nuk nuk e kanë bënë kur gjah më bëkrenar, mu lazdrum ndaj dikujt. Aja kishpi në më të madhe, më të vogul. Vallahi do të vënë marr, doni herë njerëzit turpënon se e kanë në spi më më të madh se teatri. Se po kimela Anatol. Anatë në hazm do ta përmendë. Ja ti e lej, ajo e jotletia. Njoma bidia. Ama mi i pështë në rrëdi Cka mund si Thot, ibn Hazmi Kime e kuptu Thot, nësë i majnon Kitë halët e dunjajës Se realiteti është vesh me punu për akirat Thot Sepse Gjdo shprez që e ka pëndorën tane Fundin e ka mërzi Fundin e ka mërzi Për sferashi Thot Imma bi dheha bihi ank Wa imma bi dheha bike an Ose ti e le ata Ose ajot le tye Të në përdo Pro, ja të e ledunjan, ja dënjaj e të letije Amma njana më së mëndohë, shka a mundë si Thotim në hazmi, rahim e Allah Ska rrug tjetër pështën e dhijave A ka në dënjaj njani, përshem më thot Mu asënëm le dënjaj a selam E të e thu, pos bëhat Thotim në hazmi Pos veprës për Allah Me sinceritet Fundin e ka Në gjdo halë gzem në dunië edhe në ahiret. Thot, sa i përket dunjas, cili është shpërblimi sinqëritetit? Thot, fa qilletul hamme be ma yehtem bih innas. Wallahi veç çitam me pasport dunjo, edhe ato që s'ka besojnë ishin dash nuk kanë sinqet. Allahu na vlon sinqet. Veç me dunjo me pasport, ç'ka është problemi? Sinqëriteti mos fol me vës për jannet edhe shpërblime të ahiretit. Mos fol me çon shart për me për me e largu çafën bi zarnet. Shart paktas zënë sinë largosh bizardit. Po vështë kë kemo baskan. Ka dhënë shpërbëlimi i parë i sinqërtit. Me sinqërtetin e vetë, a, thotë nuk mërzitët për atë që mërzitë të njerëzit. Dhe kishin në vështë njerëz që shikamërziten. Kishin njerëz që shikamërziten. Ai mërzitet për diçka që zbanu më mërzit. Ai mërzitet për diçka që zbanu më mërzit. Thotë shej kulisë të motimia të ndërlidhm këtu në një fjalë tjetër. Thotë, "Djotat janë dy. Gjallat janë dy. Ma hilata fi, wa ma la hilata fi. Ka thon ose me një gjallë janë dy çështje. Ose mund të muzgjidh, ose s'mund të muzgjidh. A janë çdo një punë, do ai këto punë, këto problemet e tua, çiteni fletore. Ni fletë shkruaje, problemet që s'kan zgjidhje. Fletën tjetër shkruaj problemet që kan zgjidhje. Thos tho që i kruaj ndëmijë. Shkruaj të problemet që ka s'kan zgjidhje, smirnajo nën me këto. Qa kemi më mirëti me probleme së kësë kanë zgjidhje? A më në para më përshemur në njerit, më kanë, të u mërë përshemur Përshemur, në dimi e, në dimi e një qënë e katër lejtanë, që kanë me angën njerëzin? Ti që e i thu? O, i be mirëti, më shumë mirë be me ti me këta Po, po jo be vlo bë dudë, me janë bajt be gajtë në diku shatinve Po ato fëmi i be janë be, e më janë isë me gajtaj Uovlo, po ka dalë e më shumë mirë me ato zë k Ti shka i thu, o, oh Lord, që të ben kalem këtu, nuk është punë, nuk është gjithi ka punë, se t'i ki me dhejkë para se me arë, që ki vakët. Ako, t'i ki me dhejkë para se me arë, që ki vakët. Për a thoshe i kërë zëndemije, la hile të fi, s'ka s'gjithi e. Por që mu njërën e me tha, por që mu, uh, që shmi a bo, por që mu, që shmi a bo mështë me dhejkë. S'ka hile, a ka hile, a rap t'i thojnë hile vëzër, tërhe nëse thonë ja, njëri ke gjetë një ilaç, nuk po vdeske. S'ka mendje. Si. Nuk ka mendje. Etash ndahen fletorën në dy pjesë ato. Ndahen fletorën në dy pjesë. Pjesa e parë, problem që s'kan zgjidhje. Çka më ju bëqtin Allahu Zot? Ha? Ato shejë ku zotëmia, ato që s'kan zgjidhje, la yujza'u an. S'banu mëmërzit më për to. Budallalloh ka mëmërzit më për to. Edhe e dyta, Problemo që kanë zgjidhje. Ës problemi që kanë zgjidhje, ka thonë zban më murtisë ka zgjidhje për këto. Do të thotë nëse ti çet çket matematikë, çe e ku listen e më të mirë, çniniëri në dunia murtit. Çfarë çdo është këtë? A ka problem zgjidhje kjo punë? Nuk ka zgjidhje. Ose kur njeriu vdes, me paspas zgjidhje ti nuk i thuaj innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Po i thua, thu ka dava më së murtizën anjë Allah kët. Po pse ti zeni do kjo? Ama s'ka zgjidhje, çka thonë? Më së murtizën apo gajrad se çka i më bë. Po nuk ka nevojë këtu m'u shtecu. E dyta ka zgjidhje. E por ato janë ka zgjidhje nëse z... nëse se zgjidht ti e zgjidh tjetri. Sikojse do të sejt Kutbi rahimehullahu teala, unë do të nuk m'urzit namë dek sot. E ka thon ai se na smëthojna. E, e shpesh as njerëzit duhet gjej të kuptojnë kur kur nxjerrën fjalë o xhallarëve të mëloj, vëllëzë nuk i thon apo vetë, ai ka thon ai. Po normal leva na pëlçen këto merra. Sejt Kutbi ka thonunë më nuk m'urzit namë dek sot. Do ai ka vërtetuar gjithë. Ka vërtetua Ka thonë nuk mërzita më edhe me deksor Ket pun që a kumë dash mi boj kumbo I janë do pun që a kumë dash mi boj Sun i kumbo Nuk mund është të ket mi boj Ka thonë janë do pun Shumë kam qef mi boj Sun i kumbo Ka thonë Po nëse janë të mira Vien Allah i be Allah i do njërës i bojnë ato Ma le se që ka të s'ka Andaj shiko beze hazmi, ktheu. Ka thon, i sinceret, i zita, që ka thotim një hazmi këtheu Ka thonë i sinqerët i nuk mërzit Për ashtë ka mërzit e njër Ti e shafë që më thot A del roga a zdel O del Se nëse zdel Shkon në khirat Si dale e mërin më në qëtër Thjesht do Ska filozofik tu Nëse i e ndunjak Kimi a dal Po njani thot Po me ba me deg Va po u kryja Tërna nuk mërzitmi Thojna Va më shë rov Qa me ba në thosh A në mos më, hini kul vëzë Në labirintin e shëjtanit Si ku që, që ka thonë Hasën dërbësriju Në dhëtë dhejnë dhë Në kur anë e kum ledzu, zoti thot, Un ju jap risk. Me një ajete këmë lezunë Kur'an Se shëjtani ju tut me fukarolog Thot, i kimi lanë në dhët ajete E kina murë fjallën e shëjtanit A i thot, po vla, më nuk i dhjetë se që Ka krisë luftë a gje Nafti këto Këto, me një herë thot i hipin qmime Sikur që i thonë disabiletarëve të muslimanëve të par Ve të abenve I thonë, buka u ka rritë shumë, qmimi Tha i cili më ka, mi ka dhët dinarë Për më i blejë, mi, blej, mi qëmë pë Kër buka kanë dhe dinar, e kanë mëri edhe plesht me erët Allah jo ka që dhe dinar, si buka dhe dinar Sot ka mëri buka 30 dinar, bile 33, e kipa, kurqis nuk ja, as ka me tikdi, as me, me shifra i hudike eh, 33, po, se 33, nuk e kuptanti 33, a i kiti 33? I kiti 33, a në shkjo se sa lete kanë mërë ba to Allah, qaj besh ka ja ka bo buka dhe dinar, mi qënë dhe dinar Aşkaka boku kontrol de no, miçan kontrol de no. Se mrzitësh ti jo, Allah, ti bukën ki me hangër 100%. Sepse nuk vdes pa hangër bukën as. E gjeli nuk vjen pa hangër bukën e punit. Ama ndajse frikën ku me e e Allah më e quajë. E frika s'ka ilaç. Allahu namë sovotme, bos frik për jallata, t'akot. Andaj ka don shpërbllimi i par, shpërbllimi i par i sinqeritetit. Në ndjenja, thodim në Hazbiçeli Allahshem, nuk më mrzitet për çka mrzitë të njerzit. Andaj ti jesh Allahshem besimtar të sinqert. I sheh ti gjithmonë Andajti, a ndajti A e kuptënë nëzë, tani Kur për plasët është menësia komuniste Me ketë menësin kapitaliste Me menësine sociale Edhe me menësine besimtarve Ato i shojnë besimtarve, për shemë A e shetë thot, gjendja ekonomike këti është nërë zero Supozimisht E shetë të kesh, të tuk lujtë, të knashtë Sido mos me zlise, të blaznit, ka Lama shumësa, toshka, punojnë gjithë ditën E kështu me la, në regu Edhe vjen ki, shemë Po kuaj marrë market vullnat me me këstit, më më kuqnoshtom, më tash zakonisht mendësia komuniste më thotë ju paguhen ju vetë dikush. Jo, ja, ja. s'a pagu ngur kush. Fesh do bë no bago. Vesh një thjeshtës. Mos u mërzit për ata që ka, nuk banu më më mërzit. Kjo është për së pjesë sinqeritetit. Anatë ajo gjëza e njerëzit sa më sinqerçë janë, sa më thjesë janë. Thjesë që as nuk e ngarkon, as nuk thutot. Keni pa vëse kat tregtor janë ti Allahu i kau biznes nikë cinçet takë marë Allah i shtov megjithëse jam pak e shati për çmimin nuk më orxhitë vallahi un ku pa po vërt a ahnjete mështeria a, mështeri, a ble na as ble vallahi kokën se çfarë hiç kokën nuk e çon ne na kemi pa njerëz në botën arabe miliarder nuk e çan me kokën do ti si tjetër skem ka me ble do ti shketi që ka plot drejë në botë të na në botë bot. shkati në Istanbul në Islamabad shkati atje edhe këshire 500 duqanë me të njëtë të në shërbim janë Ti thua Allah, po pëse pëse si jam shpërnda Jolla, kitë kanë punë Si qëllë Allah, ja qënë riskin e vetë a, Në vezër, nuk duhet njeri ju më, më mërzit për atë që a zbanë më mërzit më më sepse pjesë e sinceritetit është që ta largonë mërzion e e kësaj, e kësaj bote e pasaj ka thonë ka thonë ka thonë dhe në dunja e mërë i sinceritë shpërblimin se edhe do së ti e do Edhe armiku edhe E një këpokurin vëzre I e i let, i, i, i kanë shumë nuk, nuk ju hip njërzme në qaf Sëpse zilija vëzre pika vjen Zilija është Mos besim në kaderin e Zotit Mos sinceritet Në njëri që se beson zot, se Zotit Qatë që ka ja ka vanë e meriton A e sincerit që kemë e Zotit? Jo, kejtë borojnë për qëtu vëzre Shikoni sash Vizatoj atje në hartën e kryjes Vizatoj atje një romullakt madh sinqeriteti ka defekt aty. Pjat i defektit buron mosbesimin e kader. Pin mosbesimin e kader buron zilia. Edhe tyesha njërin se harqë është ai do portë dikush të të mia ti jam kimi jo, ka marr mua. Po jo më zot ja ka thua ti, ja të mia jam të. Po më paskon tu atë ti çoj k'Allah u djelen. Ti çoj k'Allah subhanahu wa taala. E kur njëri është jo ziliçar çka van? Osti let, osti kançum. Pse? Nuk e nuk nuk lodhët me kërkan. Abd ibn Hazmi, ta e madhon edhe dosti, edhe armiku. Pse? Sikur që ka ardha i bedevia te pejgamberi sallallahu alejhi dhe edhe i ka thon, o Muhammed alejhi salatu selam, ka thon, më jap parë. Dallën parë. Se sian babostan te kë parë. Kjo kan fozu njerëzit te ran, Allahu gjithasht për ata pa besimtarit prej tyre sepse vetëra ka pas besimtar. Sot Allahu gjeroj Al-Arabu e shëtë dukë Kufrën dhe nifaka Vë eqzaru Hudude ma enzëll Allah Arapt në madët janë Njërzit mas shumë që kanë kufrën dhe nifak Dë bojnë në dredhija që menje nuk të mërë Dhe nuk i njëojnë kufit e zotë i gjellë gjellë alo Dhe ki ka thonë Berëm pare Për nga mërë i sratë dhe sratë e sratë e zërë E ka pas një lugin Me dele Apo me deve Edhe i ka thonë Marikate Kajtë marik Një, nuk ka mujt Su një ka stabilizu njërë vetër I ka mora të deve dhe të bërtit Muhammed e samë nuk këtut kepi Fukarallokit Muhammed e samë nuk këtut ke Edhe ju ka thonë njëzë me shkojnë njëhin në fej Sotë ka një pak për pare Në kish pare këto Ekshtë të më ratë Andaj këta njerëzi e kanë madhruve Edhe asë ka se kanë dasht Pse? Pse nuk, nuk, nuk, nuk, nuk ushqetsojsa për asë një Për asë një sen Dhe pasaj thotë U emma fill gj Ibn Hazm sa i përket naqirat shpërblimit të sinqëritetit është një vetëm fel janna dennet Allahu nabuhtasib jannet e Zotit te bareke te bareke u aleh Allahu zakta ajina siç e vini njeriu ka këtë fjalën Ibn Hazmit siç e di njeriu Zoti e gjënë vetveten e vet sa më shumë që smilesh me njerëzit sa më shumë që milesh me Zotin tan me mëkatet e tua me gabimet e tua me shqetësimin tan për ahiretin tan me punët e tua dhe sinqëritetin e veprave tua ti e shapse bo njëri let sa më shumë që mirët me teatrin fillon t'uranuar t'uranu t'uranu edhe më nuk riet me ta bo ti bezdissh bashazi kur bo njëri i bezdissh kur ti ulesh me ta edhe shash ai ka me tësti ti në rrengen hajt tash ku je ti keni bodu e kanë i marrën rrengen ti mora keni bodu doktor kurtavordin atë temperaturën pajminiare kapta sjalti hajde ku je ti më po hek e vata se marr hash hek ne dim se ti u ke banë me dor po me ban me hall me gjendje dhe veç fillon Thumbo atje, pizko këtu Qërto këtu, kritiko këtu Kjo është mu jo dhe zë Meru me vetën, meru me gjunate tua Meru me akiretin tanë, meru me vorrin tanë Siku që një ditë për i ditëve imam zuhuriju Imam i madhi musliman e muhadith Hinin i ditë në gjami Dhe në kohën e ti ukon haqgjaji Haqgjaji ukon zulum qari madh Dhe zë më sekshin i sate, zë dimu na Ukon zulum qari madh Haqgjaji Ka vra ka prej dhe është e një orë Se kanë diskutu musliman të anë qafira muslimana Qa kizunum qaf Edhe i ka po musliman të bu, gjami të bo më abet Allah ku ka me shti haqajin A e shti me qafirat A e shti me munafikat ështi... Ku ka me shti në zanë Sa fel ka me shti Edhe u kanali imami të këshir Ka fanë Supozonës që ka me hinitha që mas fel Qështë e keni ju polemikën Picitu Picitu në shtresën ma të në alë Dhe shtresa me, me ullë Supozojmë se si kamera hija as e mas fajlli. Ai ushpoton fajuve kjo. Ajo leton pak juve kjo. As ta leton hiç. Për shembull e zot. Shtasa na bën polemika. Filani janë në xhenem. Çerki spobindje filan, çe u bindom, u bindom. Filani kanë në xhenem. Unë po rrethje unë nuk kam vot. Ama leton kjo mua. Ama ushpoton kjo çafën mua. Çka nëse na dojna me vërtetuse filani dhe alani janë në xhenem, edhe na bashkë me to. A na leton? Allah u thëtë në Kur'an Wa la jem fa'u hum Addit nuk ju ban dobi Enne hum fil adhabi mushterikon Se ata në zarmë janë bashk Thot i bënë kajim elgjuzie Gjdo të lashe dunjaje Letoët me dësë lëk Aki po njëri? Kure sha përshemull Aki po dhe gripi këtë bje Sa të dirës përshemull Aj, filani thotë në përra gripi A ti të paska rra apo Aj, se në ka për të du dhe Dë që ishtë vjen në maleta po Kure sha përshemull Edhe çdo telashe kur shoqëron dikush në jetën telashe, ndonjëherë më pak më e lehtë. Apo. Po shau, mund të pamë ndoshta. Në fuqara, po paskon ndonjë hap 8 miliardë vesh në fuqara. Po ikish degët të këçtit. Po ikurisha asa që të, të, të, të, të, të, të, të. Pa, shen, maho olajan ç'shto çati parë, mirë ato. Kur e sheh njerëzë se kret janë çati parë, apo normalizohen. Allahu thot për në xhenem. Runa Zot. Thot, fakti që janë bashkë në xhenem nuk jauleton. Pra Gjenem liju, gjenem liju Së më dë mi thonë A dhe ti konektoon, hajse por rina Jo, ja. ja. nuk ka në gjenem A no i mamë zuvriju që ka ju tha Kjo, o dhe zë më simi mad Tha supo zonë se ha gjazin ka me shti zoti që që që në gjenem Mas të thejele ku pa thonë ju Ama ju va ju shpëton kjo O dhe zër, ki që kjo që li mi që në qërtitit është O shë ti me shpëtuve O kry, nuk, nuk ka me në nëzija A tjetër që ka me shkuve Në të shko fundit gjikimi, në 7 më të herë, thoj në ndit, ma liki jo ja u midin, a i cili gjikon, është veç Allah u ditë në gjikimit, a në pak edhe na, do të mi ditë do sejnë e njëri dhëtë, mos u banë na e po vla, o pse vë mos mu banë na e, a ka ma mirë se mu morë me vetën tane, me sinceritetin tanë, me vetër të tua, me shqecimin e lirimit të qafës tane, nga zjarë i gjenemin. Vëzër sinceriteti ka dhe shumë go, e, mirë bëkora ka më Më vartohemi me kas, do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala, edhe me disa prej fryteve të caktian shumë të rëndësishme nga sinqeriteti, pastaj do të shohim disa prej halleve të muslimanëve që kanë qenë të sinqertë se si Allahu xhël xjalali i ka ndihmuat ata dhe do të shohim disa prej hallëve që nuk kanë qenë të sinqertë, do shohim të gjitha me lein Allahu te bareke ve teala, elusim Zotin ton xhël xjalalut që Allahu t'na ban për të, të sinqertëve. Na furnizon me sinqeritet të pastër, ti ban zemrat tona që ta duan Allahun Ti bindën atina, ta dojmë pengamberin sallallahu aleyhi sallem Ve ti bindën sunetit atina E lusim Allahu në gjelë gjelar që Zotë i onë të bareke Muslimanët këdës janë Allahu të ndihman Elusim Allah unë të barë ke vëtara, që Allah të azbret në rahmej të nevet në vëzit tonë në Gaza. Elusim Allah unë të barë ke vëtara, që Zotion Gjellilë Jelalu, Zulum qarët dërmët vë edit në shpartallan. Elusim Allah unë të barë ke vëtara, që Zotion Gjellilë Jelalu, në mundëson që të mësojmë në Qurani, në suneti Muhammedi, sallallahu alaihi sallam. Elusim Allah unë të barë ke vëtara, në mundëson që të përnojmë në islam. قرئتم من ميس لامد كادرزون الروحان الله تيمان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين